פרק ג' ויאמר אלי בן אדם את אשר תמצא אכול אכול את המגילה הזאת ולך דבר אל בית ישראל ואפתח את פי ויאכילני את המגילה הזאת ויאמר אלי בן אדם בתנך תאכל ומעך תמלא את המגילה הזאת אשר אני נותן אליך ואוכלה, ותהי בפי כדבש למתוק. ויאמר אלי, בן אדם, לך בוא אל בית ישראל, ודיברת בדברי עליהם. כי לא אלעם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל בית ישראל. לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם. אם לא עליהם שלחתיך, המה ישמעו אליך. ובית ישראל לא יבוא לשמוע אליך, כי אינם אובים לשמוע אליי. כי כל בית ישראל חזקי מצח וכשלב המה. הנה נתתי את פניך, חזקים לעומת פניהם. ואת מצחך חזק לעומת מצחם. כשמיר חזק מצור נתתי מצחך, לא תירא אותם ולא תיחת מפניהם, כי בתמרי המה. ויאמר אלי, בן אדם, את כל דבריי אשר אדבר אליך, קח בלבבך ובאוזניך שמע. ולך בו אל הגולה, אל בני עמך, ודיברת עליהם, ואמרת עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, אם ישמעו ואם יחדלו. ותישאני רוח, ואשמע אחריי קול רעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו. וכל כנפי החיות משכיכות אישה אל אחותה, וכל האופנים לעומתם, וכל רעש גדול. ורוח נשאתני, ותיקחני, ואלך מר בחמת רוחי, ויד אדוני עלי חזקה. ואבוא אל הגולה, תל אביב, היושבים אל נהר קבר, ואשב המה יושבים שם. ואשב שם שבעת ימים משמין בתוכם. ויהי מקצה שבעת ימים, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם צופה נתת פיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותם ממני. באומרי לרשע מות תמות, ולא הזהרתו. ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיותו, הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש. ואתה, כי הזהרת רשע, ולא שב מרשעו ומדרכו הרשעה, הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. ובשוב צדיק מצדקו ועשה עוול, ונתתי מכשול לפניו, הוא ימות, כי לא הזהרתו וחטאתו ימות, ולא תזכרנה צדקותיו אשר עשה, ודמו מידך אבקש. ואתה כי הזהרתו צדיק לבלתי חטאו צדיק, והוא לא חטא. חיו יחיה, כי נזהר, ואתה את נפשך הצלת. ותהי עלי שם יד אדוני, ויאמר אלי, קום צא אל הבקעה, ושם אדבר אותך. ואקום ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד אדוני עומד, ככבוד אשר ראיתי על נהר קבר, ואפול על פניי. ותבוא ויירוח, ותעמידני על רגלי, וידבר אותי ויאמר אלי, בוא היסגר בתוך ביתך. ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך אבותים ואסרוך בהם, ולא תצא בתוכם, ולשונך אדביק אל חיכך, ונעלמת, ולא תהיה להם לאיש מוכיח. כי בית מרי המה. ומדברי אותך, אפתח את פיך ואמרת עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, השומע ישמע, והחדל יחדל, כי בית מרי המה.